Cartea aceasta are două motouri, unul din folclorul românesc, capul plecat, sabia nu-l taie, și al doilea de Dostoevski, frumusețea va salva omenirea. Pe vremea când eram student, la sfârșitul anului 3, am cunoscut o fată, venise să dea admiterea la actorie. Eu și alți doi colegi de an, actori, ne fățim prin fața institutului ca să vedem cum mai merge vânzarea, adică situația înscrierilor sau mai exact cum arată candidatele. Intrăm în vorbă cu cele trei fete care se învârde colo-colo cu un aer dezorientat. Noi ne dăm mari, iar ele se plâng că institutul nu le asigură cazarea pe timpul cât durează admiterea. Rău de clanță și știind ce repede se isprăvește în 95% din cazuri o admitere la actorie fete, mă vine să le întreb, dar ce nevoie mai aveți de cămin? Oricum mâine seară o să luați trenul ca să vă întoarceți acasă. Apoi mă gândesc că ar fi o josnicie din partea mea să dau glas cogitațiunii în chestiune și tac dracului din ură. Până una alta le invităm pe fete la o cafea, alături în piața Cogălnicianu, la Veneția. Fetele se dezgheață, încep să spună tot și până ne-aduce vodka aflăm de unde e fiecare. Blonda cu ochi, căprui și sâni a la Anita Eckberg, se poartă iile, sincer, fără de dedesubturi, vecina mea de masă, e dintr-o comună de lângă Oradea. Și se face că fiecare dintre noi va asigura cazarea câte uneia dintre fete... Mă înham la geamantanul mare și greu ca pentru un voiaj de o lună, dacă ar ști că în cel mult două-trei zile va fi iar acasă. Ne luăm rămas bun de la ceilalți care așteaptă alte troleibuze și o pornim spre maghernița mea. Nici o exagerare. E o adevărată bojdeucă că acesta să se prăbușească, luând-o numai așa, dar mai bine înaintea echipei de demolare. Când am văzut-o prima oară, m-am și mirat că era electrificată. Dar costă doar o de lei pe lună și sunt aproape singur, doar cu o pereche de bătrâni în vecinătate și am apă curentă în curte, în dosul porții. Iar ai mei locuiesc nu prea departe, la vreo 5 stații de autobuz. În termeni decenți sau mai degrabă pompoși, cocioaba se numește locul meu de studiu și de retragere în singurătate. Numai că nu prea mă aflu eu singur în ea, ca de exemplu în cazul de față. Margareta, așa o cheamă, se apucă să despacheteze sub privirile mele placide. Îmi spune că s-a făcut târziu, că e obosită și că ar fi timpul să plec la mine acasă. Care casă, mă mir eu? Aici locuiesc, altă casă n-am. Atât am eu pe lume, o cameră, o canapea și o masă și mi-ajunge. La care Margareta scoate un portofel brodat cu mărgele și mi două 200 de lei, ci că două săptămâni de cazare, achitate anticipat. Cum aș putea lua bani de la ea, mă revolt eu tot. Crede că pentru asta am primit-o la mine? Știe ea pentru ce, îmi răspunde. Așa că mai bine iau banii și mă duc să dorm în altă parte. Margo, dar eu te-am iubit din clipa când te-am zărit. Altfel cum crezi că aș fi primit să-mi violez intimitatea, să vezi mizeria în care trăiesc și în care încă n-a intrat nicio femeie? Să o spui și și Mutu. Zice Margo. Pleacă dată. mie somn și vreau să mă și spăl. Unde e ciuveta? În curte Grecian și e lună plină, te vede toată mahalaua dacă încerci să faci un duș. Măcar un lighean, scâncește Grecian. A, da, asta aveam, am dai voie să storn. Mă privește fioros și cu un gest brusc îi scoate ia. Toarnă! Așteaptă să se încălzească, fac eu. Dornic să prelungesc momentul și scot termoplonjorul din sertar. Dar ce, tu te speli cu apă caldă? Mă întreabă ea cu nedisimulat dispreț. Toarnă-mi. Meghi, iubito, ți-a mai spus cineva că ai sunt frumoși? Mă privește cu lehamite. Mi-a mai spus. Și acum te rog, du-te, mi-e groaznic de somn. Abia acum nu pot pleca, îi răspund eu cu sinceră deznădejde. În halul în care... Te iubesc? Nu pot, pur și simplu nu se poate. Ba, se poate, zice Grete. E cald, e frumos, te duci și dormi pe o bancă într-un parc. Margo, iubito, dragostea mea de o viață, de ce nu vrei tu să evităm un viol? Încearcă, zice Margo, și se blindează în halatul meu de stambă cu dragon vișini pe fond portocaliu. Încearcă numai. Ceea ce și fac pe muzica lui Rosini, care curge cu sunet de tinichea din tranzistorul meu vechi de vreo 15 ani, din primele serii de radiouri cu tranzistori produse de economia noastră socialistă, dacă vă mai aduceți aminte, domne ce bună erau. Figaro în sus, figaro în jos și tot așa ne fugărim preț de o jumătate de oră, timp în care halatul meu s-a făcut praf, iar camera arată ca după cutremur. Nu știu cât de somn fi lui Grecian, dar eu sunt obosit de parcă aș fi spart o căruță cu lemne. Dacă mai alerg, e doar așa ca să-i arăt ce maratonist ar fi putut ieși din mine. Nici vorbă de viol. Margo, asta e de-a drept antipatică, antipatică și stupidă, complet lipsită de simțul umorului, de un provincialism din cele mai proaste. În fine, ducă-se. Păcat de busul ei telegenic. Mă prăbușesc pe canapea și mi-aprind o cigare. Va trebui aerisit aici, uite ce praf s-a făcut. Și la urma urmei eu unde o să dorm la noapte, fiind de la sine înțeles că la ai mei n-am ce să caut. În definitiv, de ce nu te culci cu mine? O întreb cu aerul cel mai îndepărtat obiectiv științific de care sunt în stare. Că nu-mi ești drag, de-aia! Margareta abia terminase liceul. Nici nu avea încă diploma de bacalaureat, ci doar o adeverință provizorie care îi ținea locul. Până în ultima clipă nu-i trecuse prin minte să se facă actriță. Dar cu câteva vreme în urmă se turnaseră la ei în sat niște secvențe ale unui film cu subiect țărănesc sau mai exact zootehnic, dacă mi-aduc bine aminte. Adică ce se întâmpla cu eroii conta, nu conta importante erau problemele sectorului zootehnic al CAP-ului de care era vorba în film, mărirea numărului de litri de lapte pe cap de vacă furajată și așa mai departe. S-a aranjat în așa felă cât premiera să aibă loc simultan la București și în sat. Și uite așa s-a întâmplat că o sală trăzminda Fiji și Nina Ricci a luat cunoștință de necazurile vițeilor, iar de partea cealaltă Margareta a avut ocazia nebănuită și nesperată pentru că nici măcar dorită până atunci, dăm Doamne, ce n-am avut să mă mir ce m-a găsit. De asta de vorbă cu marele actor Costin Negruții, pe care căzuseră răsorții să reprezinte echipa realizatorilor la premiera de gală rurală. Domnul Negruții se pare că l-ar fi acostat ea la încheierea solemnității, cum aș putea face să ajung eu o actriță? Dând admiterea la IATC, i-a răspuns acesta pe tonul său de inconfundabilă sinceritate, atât de cunoscut cinefililor și telespectatorilor noștri. Bine, dar eu nici nu știu pe unde vine iate ceul ăsta, a obiectat ea. Nu-i nimic! Au zâmbit cu unul și același rând de buze marile nume din istoria literaturii române. Când vii în București, dă mi un telefon și o să-ți explic eu. Aici trebuie să fac o paranteză. Și să presupun că dacă negruții a acceptat cu atâta ușurință, Banot chiar a avut inițiativa de a-și deconspira numărul de telefon, asta se datora negreșit mai degrabă celor băute decât celor mâncate la mica masă tovărășească oferită de ceapiști înaintea premierei, în chip de uvertura operei ce avea să se consume după. Mare mâncău n-a fost el niciodată. Astea se petreceau prin ianuarie. Iar în iulie, Margareta făcea coadă la înscriere, în armată cu două poezii de păunescu, învățate pe de rost pentru proba de aptitudini, cu numărul de telefon al lui Negruții și cu o sticlă de pălincă de jumătate, pentru același. Ceea ce arată că habar n-avea de adevărat a lui capacitate cilindrică. Pe cât îl cunosc, maestrul lui sticlaia ar fi putut să-i ajungă o oră-două, după care s-ar fi dus la o cărciumă să bea ceva. L-a sunat în dimineața următoare, l-a făcut să-și reamintească de ea și l-a anunțat că s-a înscris la actorie. Foarte bine, i-a răspuns el. Mult succes! N-ar vrea maestrul negruții să-i pună o vorbă bună, a îndrăznit ea. Să meargă înainte cu curaj, a râs acesta și a adăugat. El nu se îndoiește că va fi o mare experiență pentru o fată atât de dotată. Astfel îmbărbătată, Margareta a intrat în examen, și a recitat cam o jumătate de poezie, după care a fost întreruptă, i s-a mulțumit pentru ostănală și a fost sfătuită să treacă pe la secretariat. Pentru ce? s-a mirat ea? Ca să-și recupereze dosarul cu acte. Să nu pierdă timpul că-și mai sunt doar două zile până începe admiterea la celelalte facultăți. Ar mai avea timp să se înscrie la alta. Am ajuns în fața institutului la vreo câteva minute după ce Margareta a ieșit din examen. Am găsit-o pe chei, rezemată de un stâlp. Își privea sandalele. În prima clipă a părut să nu mă recunoască. Nu era greu de înțeles. Am dus-o la secretariat și-a luat actele și ne-am suit într-o leibuz. În timp ce găuream biletele am aruncat o privire. Somnambula rupea o hârtie în bucățele de mărimea unor confeti. Nu e frumos să faci murdărie în mijloacele de transport în comun, i-am spus. Și am turnat bancul cu Congresul Mondial al lucrătorilor din salubritate hotărât să facă propagandă eficientă împotriva celor care aruncă pe jos biletele de autobuz. La Londra au apărut afișe pe care scria un gentleman, nu aruncă niciodată biletele pe jos. La Berlin scria strict interzis aruncatul biletelor. La Moscova, învățătura marxist-lenimistă condamna aruncarea, etc. La Pechin, numai porcii de ruși aruncă biletele pe jos când coboară din tramvai, iar la București, nici Burebista nu arunca biletele ITB pe jos. Margareta și-a petrecut brațul pe dupal meu și a început să plângă. Am ridicat câteva bucățele din hârtie ruptă și am recunoscut numărul de telefon al lui Negruții. Asta se cheamă șoc, firar să fie. Stare de șoc. Fixitatea aceea a privirii am mai întâlnit-o o singură dată la spitalul de urgență. Era vorba de un băiețel lovit de o mașină, abia ieșit de sub narcoză. Margareta plânsese tot drumul până acasă. Spală-te pe față și hai să mâncăm ceva, i-am spus, ca să nu tac din gură. Așa, a ținut-o așa cu capul înfundat în pernă vreo jumătate de oră. Apoi, ridicându-se în capul oaselor, a declarat că știe ea ce are de făcut. Acasă nu se poate întoarce în halul ăsta. Care hal? Mi-a mie țandra. Lasă tâmpeniile, mai bine du-te de te spală pe față. Nu e ăsta sfârșitul lumii. Și eu am dat admiterea de trei ori. Mirea nu știu cum să spun de cinci ori. Până am intrat. Eu o să mă omor. Altfel nu se poate. Vai ce am făcut. Dăm ligheanul și s-a apucat să desfețe perna plină de rimel. În noaptea aceea am împărțit în cele din urmă perna acoperită cu o cămașă albă de-a mea. În dimineața următoare l-am căutat pe unul lăzărel, care era un fel de regizor de platou pe la televiziune, și l-am rugat să-mi facă rost de câteva zile de figurație pentru mine și pentru o prietenă de-a mea foarte fotogenică și talentată un pic de figurație putea juca rolul unui mic premiu de consolare. Bun și ăsta pentru cazul că noaptea trecută n-ar fi contat deloc în sufletelul destul de capricios al Margaretei. Oricum, mandatul poștal cu ștampila televiziunii era un lucru despre care le putea pomeni și părinților ei, spre deosebire de existența mea, după cum bănuia. Iar pe mine m-am inclus în rugămintea asta, fiindcă nu voiam să o las singură. Cunoșteam eu mutrele dubioase de acolo, figuranții aia de profesie care erau cu toții, dacă aveai timp să-i crezi, prieteni cu mari regizori, cărora le dădeau și sfaturi. Numai tip genial ce mai încoași încolo. Și dacă le făceai cinste cu o votcă te trimiteau și la adresele sigure ale unor blonde colosale, foarte curate și ieftine, desigur.